Вітаю вас! Зараз прозвучить оповідання. Роальда дала в великий автоматичний граматизатор. Сатирична історія про те, як машина береться за найлюдськіше ремесло, творчість. Вмощуйтеся зручніше та слухайте уважно. Роальд дал, Великий автоматичний граматизатор. Ну що ж найпимі, хлопче? Тепер, коли все завершено, я покликав тебе лише для того, щоб сказати. Ти виконав чудову роботу. Адольф Найп стояв нерухомо перед письмовим столом пана Болена. У ньому не було ані крихти захвату. «Хіба ти не радий?» «О, так, пане Болене!» «Ти бачив, що писали сьогодні в газетах?» «Ні, пане, не бачив!» Чоловік за столом підтягнув до себе складену газету і почав читати. «Будівництво великого автоматичного обчислювального центру, замовленого урядом деякий час, тому нині завершено». Це, ймовірно, найшвидша електронна обчислювальна машина у світі на сьогодні. Її призначення – задовольняти щораз зростаючу потребу науки, промисловості та адміністрації у швидких математичних обчисленнях, які раніше традиційними методами були або фізично неможливими, або вимагали більше часу, ніж виправдовувала сама задача. «Швидкість роботи нового центру», – заявив пан Джон Болен. Керівник фірми інженерів-електриків, що головно відповідала за його створення, можна уявити з того, що він здатен за п'ять секунд дати правильну відповідь на задачу, яка зайняла б у математика цілий місяць. За три хвилини він може виконати обчислення, що вручну. Якби це було можливо, заповнило б півмільйона аркушів паперу. Автоматичний обчислювальний центр використовує імпульси електрики що генерується зі швидкістю мільйон за секунду для розв'язання всіх задач, які зводяться до додавання, віднімання, множення та ділення. З практичного погляду, меж його можливостям не існує. Пан Болен підвів очі надовге, меланхолійне обличчя молодшого чоловіка. "Хіба ти не пишаєшся, найпе? Хіба ти не радий?" "Звичайно, пане Болене. Гадаю, мені не потрібно нагадувати тобі, що твій внесок особливо в початкові креслення, був надзвичайно важливим. «Я навіть скажу більше. Без тебе і деяких твоїх ідей цей проєкт, можливо, і досі лежав би на креслярських дошках». Адольф Найп переступив з ноги на ногу по килиму. Він дивився на дві маленькі білі руки свого начальника. Нервові пальці бавилися канцелярською скріпкою, розгинали її, випрямляли закручені, мов шпильки, вигини. Йому не подобалися ці руки. Не подобалося й обличчя, з крихітним ротом і вузькими пурпуровими губами. Неприємно було й те, що коли пан Болен говорив, рухалася лише нижня губа. «Тебе щось турбує, найпе? Щось не дає спокою?» «О, ні, пане Болене, ні. Як ти дивишся на те, щоб узяти тиждень відпустки? Це піде тобі на користь. Ти її заслужив. Не знаю, пане». Старший чоловік мовчки чекав, спостерігаючи за цим високим і худим юнаком, що стояв перед ним недбало, сутулено. Складний хлопець. Чому він не може триматися прямо? Завжди пониклий, неохайний, з плямами на піджаку, з волоссям, що спадає на обличчя. Я наполягаю, щоб ти взяв відпустку, найпе. Тобі це потрібно. Гаразд, пане. Якщо ви так бажаєте, візьми тиждень. Або два, якщо хочеш. Поїдь кудись у теплі краї. «Побудь на сонці, поплавай, відпочинь, поспи. А тоді повернися, і ми ще раз поговоримо про майбутнє». Адольф Найп поїхав додому автобусом до своєї двокімнатної квартири. Він кинув пальто на канапу, налив собі келишок віськи і сів перед друкарською машинкою, що стояла на столі. Пан Болен мав рацію. А вже ж мав. Тільки він не знав і половини. Напевно думав, що справа в жінці». Коли молодий чоловік впадає в розпач, усі відразу гадають, що це через жінку. Він нахилився і почав перечитувати недописаний аркуш, який усе ще був у машинці. Заголовок гласив: "Вузька втеча". А починалося так: Ніч була темна й буремна. Вітер свистів у деревах, дощ лив мов із відра. Адольф зробив ковток віскі, відчуваючи солодкувато-гіркий присмак солоду. Холодну цівку рідини, що ковзала горлом і осідала у верхній частині шлунка. Спершу прохолодну, а потім теплу, що розтікалася, лишаючи невелику оазу тепла всередині. До біса пана Джона Болена. І до біса великий електронний обчислювальний центр. І до біса все. Саме в ту мить його очі й рот поволі розкрилися, мов у здивуванні. Він повільно підвів голову і застиг. Абсолютно нерухомий втупившись у стіну навпроти. Погляд був радше сповнений приголомшення, ніж подиву. Він залишався таким 40, 50, 60 секунд. А тоді обличчям пробігла ледь помітна зміна. Приголомшення поступово перетворювалося на задоволення. Першу ледь помітне – тільки в куточках рота. Воно ширилося, розквітало, доки все обличчя не розпогодилося і не засяяло невимовною радістю. Він уперше за багато-багато місяців усміхнувся. «Звісно», – мовив він уголос – «це цілковита нісенітниця». Він знову всміхнувся, піднявши верхню губу і оголивши зуби в дивно-чуттєвому виразі. Ідея розкішна, але така непрактична, що про неї й думати не варто. Відтоді Адольф Найп уже ні про що інше не думав. Ідея зачарувала його. Спершу тим, що обіцяла, хай і віддалено – диявольську помсту його найбільшим ворогам. Лише з цього погляду він бавився нею хвилин десять або п'ятнадцять, а потім раптом почав розглядати її серйозно, як цілком практичну можливість. Він узяв аркуш паперу і почав робити перші нотатки. Та просунувся недалеко. Майже відразу він натрапив на стару істину. Машина, хай якою винахідливою вона була б, не здатна до оригінального мислення. Вона може розв'язувати лише ті завдання, які зводяться до математичних величин. Завдання, що мають одну єдину правильну відповідь. Ось у чому була заминка. Здавалося, обійти це неможливо. Машина не має мозку. Проте вона може мати пам'ять, чи не так? Їхній власний електронний калькулятор мав чудову пам'ять. Перетворюючи електричні імпульси, що проходили крізь стовпчик ртуті на надзвукові хвилі, він міг зберігати щонайменше тисячу чисел водночас і витягати будь-яке з них саме в ту мить, коли воно було потрібне. Отже, чи не можна, виходячи з цього принципу, створити секцію пам'яті майже необмеженого обсягу? А що коли так? І раптом його осяяла проста, але могутня істина. Англійська граматика підпорядковується правилам, що за своєю суворістю майже математичні. Якщо задано слова і визначено зміст висловлювання, то існує лише один правильний порядок, у якому ці слова можуть бути розташовані. «Ні», – подумав він, – «це не зовсім точно. У багатьох реченнях можливі кілька варіантів розміщення слів і фраз, і всі вони можуть бути граматично правильними. Але байдуже! Сама теорія в основі своїй істинна. А отже, цілком логічно припустити – що центр, побудований за принципом електронного комп'ютера, можна налаштувати так, щоб він упорядковував слова замість чисел, у правильній послідовності, відповідно до граматичних правил, дати йому дієслова, іменники, прикметники, займенники, зберегти їх у секції пам'яті як словниковий запас, налагодити механізм, щоб вони витягалися за потреби, а тоді завантажити в нього сюжети, і дозволити машині писати речення. Тепер Найпа вже ніщо не могло зупинити. Він узявся до роботи негайно, і протягом наступних кількох днів настала пора напруженої праці. Вітальня перетворилася на хаос із паперів, формули і обчислення. Списки слів, тисячі і тисячі слів, сюжети оповідань дивно розчленовані і підрозділені величезні витяги стезауру Сароджера. Сторінки, списані іменами чоловіків і жінок, Сотні прізвищ із телефонного довідника. Складні креслення дротів, схем, перемикачів і термоелектронних ламп. Ескізи машин, що могли пробивати отвори різної форми в маленьких картках. Креслення дивної електричної друкарської машинки, здатної набирати 10 тисяч слів за хвилину. Була і своєрідна панель керування з низкою маленьких кнопок, кожна з яких мала назву відомого американського журналу. Він працював у стані піднесення. Ниж порив по кімнаті серед розкиданих паперів, потирав руки, розмовляв уголос голос саме з собою. А інколи, хитро скрививши ніс, бурмотів ланцюжок убивчих прокльонів, у яких слово «редактор» звучало незмінно. На п'ятнадцятий день безперервної праці він зібрав папери у дві великі теки і майже бігцем подався до контори «Джон Болен Інкорпорейтед». Пан Болен зрадів, побачивши його. «Ну що найпе, їй Богу, ти виглядаєш на всі сто відсотків краще. Гарно відпочив, куди їздив. Такий самий потворний і неохайний, як завжди, подумав пан Болен. Чому він не може триматися прямо? Наче зігнута палиця. Ти виглядаєш на всі сто відсотків краще, мій хлопче. Цікаво, чого це він так вишкірюється. І щоразу, коли я його бачу, здається, його вуха стають ще більшими. Адольф Найп поклав теки на стіл. «Погляньте, пане болене, вигукнув він. «Погляньте на це!» І він вилив на начальника всю свою історію. Розгорнув теки, посунув плани до здивованого низенького чоловіка. Говорив понад годину, пояснюючи все до найменших деталей. А закінчивши, відступив задиханий, розпашілий, чекаючи висновку. «Знаєш, що я думаю, найпе?» «Думаю, ти з божеволів!» – обережно наказав собі пан Болен. Обережно з ним він цінний, дуже цінний, якби ж тільки не виглядав так жахливо, з тим довгим кінським обличчям і великими зубами. А вуха, мов листя ревеню. Але ж, пане болене, воно працюватиме. Я довів вам, що працюватиме. Ви не можете цього заперечити. Спокійніше, найпе, заспокойся і вислухай мене. Адольф дивився на нього, і з кожною секундою неприязнь зростала. Ця ідея говорила нижня губа пана Болена, дуже винахідлива. Я б навіть сказав «блискуча», і вона лише підтверджує мою думку про твої здібності. Але не сприймай її надто серйозно. Скажи мені, який практичний сенс вона має для нас? Кому потрібна машина для написання оповідань? І де тут гроші? Чи можна мені сісти, пане? Звісно, сідай. Найприсів присів на край стільця. Я хотів би пояснити дещо пане Болене, якщо дозволите, як я до всього цього дійшов. Говори найпе. Юнак міцно стиснув руки на колінах, ніби обіймав себе. Здавалося, йому раптом стало холодно. Розумієте, пане Болине, якщо бути цілком щирим, я не дуже люблю свою роботу тут. Я знаю, що добре її виконую, але серце моє не в ній. Це не те, чим я найбільше хочу займатися. Брови пана Болина злетіли вгору, усе його тіло застигло. «Розумієте, пане, усе життя я хотів бути письменником». «Письменником?» «Так, пане Болене. Ви можете не повірити, але весь свій вільний час я писав оповідання. За останні десять років я написав сотні, буквально сотні коротких оповідань. П'ятсот шістдесят шість, якщо точно. Приблизно одне на тиждень. Господи Небесний, і навіщо ж ти це робив? Усе, що я знаю, пане, у мене є потяг». Який ще потяг? Творчий потяг, пане Болене. Губи начальника ставали дедалі тоншими і дедалі пурпуровішими. І що ж ти робиш із цими оповіданнями? У цьому й біда. Їх ніхто не купує. Щоразу, як закінчую одне, я розсилаю його по редакціях. Воно переходить від журналу до журналу, і все, що відбувається, його повертають. Це дуже пригнічує. Пан Болен розслабився. Я чудово розумію твої почуття, мій хлопче. Ми всі через це проходимо. Але тепер, коли ти маєш доказ, незаперечний доказ, від самих експертів, від редакторів, що твої оповідання, скажімо так, не надто успішні, настав час зупинитися. Забудь про це, просто забудь. Ні, пане Болене, ні, це неправда. Я знаю, що мої оповідання добрі. Коли порівняти їх із тим мотлохом, який друкують деякі журнали? Тією недбалою, нудною писаниною з тижня в тиждень це ж з глузду зводить. Зачекай но хвилинку. Ви читаєте журнали, пане болене? Перепрошую, найпе, але яке це має відношення до твоєї машини? Найпряміше я вивчив журнали і помітив кожен із них тяжіє до певного типу оповідань. Успішні автори це знають і пишуть відповідно. Спокійніше, мій хлопче, я не бачу, куди ти хилиш. «Будь ласка, вислухайте мене до кінця. Це надзвичайно важливо. Він уже зовсім розпалився, розмахував руками, його довге зубасте обличчя сяєло запалом. Отже, на моїй машині, завдяки регульованому координатору між секцією пам'яті сюжетів і секцією пам'яті слів, я можу створити будь-який тип оповідання. Досить лише натиснути відповідну кнопку. Так, так, це цікаво. Але в чому сенс?» Ринок обмежений. Ми повинні виробляти потрібний матеріал у потрібний час, коли нам це потрібно. Це бізнес, пане Болене. Я дивлюся на це як на комерційну справу. Це ніколи не стане комерційною справою. Ти ж знаєш, скільки коштує побудувати таку машину. Знаю, але з усією повагою ви не знаєте, скільки журнали платять авторам. І скільки ж? До 2500 доларів. У середньому близько тисячі. Пан Болен аж підскочив. «Це неможливо, абсурд, це правда. Ти хочеш сказати, що журнали платять такі гроші людині лише за те, що вона нашкрябала оповідання? Та письменники, мабуть, мільйонери. Саме так. І тут у гру вступає машина. Великі журнали публікують приблизно по три художні твори в кожному номері. Візьмімо 15 найважливіших журналів, ті, що платять найбільше». Деякі з них виходять щомісяця, але більшість – щотижня. Отже, це приблизно 40 великих оповідань на тиждень. Це 40 тисяч доларів щотижня. А якщо ми знизимо ціну наполовину, до 20 тисяч на тиждень, це все одно мільйон на рік. І тихо додав. Ви ж не отримували мільйон на рік за свій старий електронний калькулятор. Чи не так, пане Болене? Але серйозно, найпе. Ти справді думаєш, що вони це купуватимуть? «Послухайте, пане болене, хто, скажіть, захоче замовляти оповідання вручну, коли може взяти інше? Удвічі дешевше? Це ж очевидно, хіба ні? А як ти їх продаватимеш? І кого назвеш автором? Ми заснуємо власну літературну агенцію і поширюватимемо тексти через неї, а імена письменників вигадаємо які завгодно. Мені це не подобається, найпе. Це, по-моєму, надто схоже на ошуканство». І ще одне, пане болене. Щойно ми почнемо, з'являться всілякі цінні побічні заробітки. Візьмімо рекламу. Виробники пива і подібні до них люди нині готові платити чималі гроші, аби відомі письменники давали свої імена їхнім товарам. Ой, пане болене, ми говоримо не про дитячу забавку. Це великий бізнес. Не надто розганяйся, мій хлопче, іще. Немає жодної причини... Чому ми не могли б поставити і ваше ім'я, пане Болене? На деяких кращих оповіданнях. Якби ви цього хотіли. Боже, мій найпе, навіщо мені це? Не знаю, пане. Хіба що деяких письменників дуже поважають. Скажімо, пана Еріка Гарднера чи Кетлін Морріс. Нам потрібні імена. І я, звісно, думав підписати власним ім'ям одне чи два оповідання. Просто, щоб підсобити справі. Письменником Егеш задумливо мовив пан Болен. «Це, мабуть, добряче здивує їх у клубі, коли вони побачать моє ім'я в журналах. У добрих журналах. Саме так, пане Болене». На мить у його очах з'явився мрійливий, далекий погляд, і він усміхнувся. Потім отямився і почав перегортати плани, що лежали перед ним. «Одного я не розумію, найпе. Звідки беруться сюжети? Машина ж не може вигадувати сюжетів». Ми завантажуємо їх, пане. Це не проблема. Сюжети є у всіх. Там у Тецілі воруч від вас записано 300 або 400. І їх просто подають до секції пам'яті сюжетів. Продовжуй. Є ще багато дрібних удосконалень, пане болене, Усе побачите, коли вивчите плани. Наприклад, існує прийом, яким користується майже кожен письменник. Вставляти в кожне оповідання принаймні одне довге, маловідоме слово. Це змушує читача думати, ніби автор надзвичайно мудрий і розумний. Отож, я наказав машині робити те саме. Там буде ціла купа довгих слів, збережених спеціально для цього. «Де саме? У секції пам'яті слів», – пояснив він педантично. Більшу частину того дня вони обговорювали можливості нового центру. Наприкінці пан Болен сказав, що йому треба ще подумати. Наступного ранку він був тихо захоплений. За тиждень він уже цілковиток купився на ідею. Нам доведеться, найпе, заявити, що ми просто будуємо ще один математичний калькулятор, але нового типу. Так ми збережемо таємницю. Саме так, пане Болене. І за півроку машину було завершено. Її розмістили в окремій цегляній будівлі позаду підприємства, і тепер, коли вона була готова до роботи, нікому не дозволяли наближатися до неї, окрім пана Болена та Адольфа Найпа. Це був збудливий момент. Двоє чоловіків. Один низенький, гладкий, коротконогий, інший високий, худий і зубастий. Стояли в коридорі перед панелью керування, готуючись видати перше оповідання. Довкола були стіни, що ділилися на безліч вузеньких проходів. Стіни вкривали дроти, штекери, перемикачі та великі скляні лампи. Обоє нервували – Пан Болен підстрибував з ноги на ногу, нездатний встояти на місці. «Яку кнопку?» – спитав Адольф Найп, приглядаючись до ряду маленьких білих кружечків, схожих на клавіші друкарської машинки. «Обирайте ви, пане Болене. Журналів безліч. Saturday Evening Post, Colliers, Ladies, Home Journal. Будь-який, який хочете. Боже мій хлопче. Та звідки мені знати?» Вигукнув він, підскакуючи, наче його обсипало кропив'янкою. «Пане Болене», – урочисто сказав Адольф Найп, – «Ви усвідомлюєте, що зараз одним лише мізинцем ви маєте владу стати найуніверсальнішим письменником на цьому континенті. Слухай, Найп, просто роби добре і без прилюдій. Гаразд, пане Болене, тоді зробімо це хвилинку ось так. Як вам?»